і ідеал поволі вмирав. І я виклав цю характерну Іванову рису трохи суховато, теоретично, але її треба зауважити інакше не зрозумієте дальшу розвитку подій, про які йдеться. Він божевільний, слово честі. Уже є для нього дружина, вже він радий подавати заяви до ЗАХСу, вже він говорить про наше спільне майбутнє, ніби все давно вирішено хоч я ще й слова не відповіла на його безперервні освідчення, Та й майбутнє наше в його уявленні якесь химерне, не таке, як у людей. Виявляється, житимемо ми заради духовного зростання, великої вселюдської мети. Мені все кортіло запитати, навіть ризикуючи викликати потік пристрасних звинувачень у міщанстві. Як і де ми займатимемося духовним зростанням. Бо держати квартиру від райвиконкому надії немає, велика черга, а він, розповідають, уже давно з редактором Горшки побив. Іншими словами, я обов'язково мушу зробити якесь епохальне відкриття в агрономії. А він, звісно, стане геніальним письменником, якого визнають не сучасники, а майбутні покоління. В його геніальність я ще можу повірити. Такі пришелепкуваті Завсігди людей дивували. А щодо себе дуже сумніваюся. Чесно признатися, Мене і не вабить те велике. Живуть люди і без епохальних відкриттів. Об цій порі захоплення Івана Кириловича людочкою, Здається, сягнуло вершини. А саме тоді, пам'ятаю, Іван Кирилович приходив до редакції якийсь соняшний. І не дивом який. Кожну вільну хвилину просиджував у сільськогосподарському відділі райвиконкому біля людиного стола. Дівчина змушена була від такого нестримного залицяльника тікати у відрядження. Але він і в селах знаходив свою кохану, скаржачись, що не може прожити без неї днини. Загатний скидався на 17-річного хлопчака, що вперше закохався і не може стримувати почуттів. Дуже несолідно для дорослої людини, та ще і відповідального працівника району. Це саме і керівні і товариші гуляй вітру зауважували. Трихівка живилась самими анекдотами про диватства закоханого секретаря редакції. Він же не зважав на жодні пересуди. Але минали дні, і Ореол людиної святості в очах Івана, розвівався. І відкрилось загатному, що його кохана така ж проста, звичайна, смертна, як і всі ми. Він не пробачив дівчині своєї недавньої віри. Що ж, чогось такого і треба було сподіватись. Відчуваю, коли б ми одружились, я була б нещасна людина. «З Іваном можна жити лише на Робінзоновім острові». Ледве затягла його в товариство. Всі наші трехівські зустанов. Випили, було дуже весело, танцювали, розповідали анекдоти, пляшку крутили, цілувалися гартома. Іван одразу попередив, що йде в гості лише заради мене. Як же він повівся? У розпал веселощів дістає томик Гегеля, який уже став притчою в язицях трихівчан, Примощується в кутку, читає. У мене й очі рогом стали. Гості приглядаються, господиня квартири, де ми зібралися, зашарілася, мало не плаче. Образа яка? Підходжу, тихенько запитую. Вам нудно з нами? Так, відповідає. Серед них мені нудно. Я не звик гайнувати час, я маю лише одне життя. Навіщо ж ви йшли сюди? Я ж казав, що тільки заради вас. Я попрощалася з усіма і пішла. Він за мною. Але я не дозволила навіть до перехрестя себе провести. Обридло бути посміховиськом для всього райцентру. Це вже протест з боку Івана Кириловича. Помітили? Відтепер годі про любов мудрувати починалася боротьба самолюбства. Я трималася весь тиждень, не підходила до телефону, обминала, загатного на вулиці, навіть не віталася при зустрічі.